De ale literaturii. Iubita mea, ca literată, m-a încântat de prima dată, când mi-a șoptit foarte vivace, să știi că, da, vila îmi place. Ecologică. Ecologiștii, când vorbesc de frunze verzi și atmosferă, eu unul singur nu greșesc, la frunza evei se referă. Evoluție. Am ajuns într-o etapă plină într-adevăr de sens. Cel ce semenii își sapă este homo sapiens. Unui amic. Învârtindu-te pe aici cu pretinsa ta candoare, tu socoți ca-i lipici. Mulți te văd o lipitoare.